שופטים, פרק ד. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ואהוד מת. ועם קרם אדוני ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרה, והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, כי תשעמאות רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה. עשרים שנה. ודבורה, אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים. ויעלו אליה בני ישראל למשפט. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי, ותומר אליו. הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבולון. ומשכתי אליך, אל נחל קישון, את סיסרא, שר צבא יבין, ואת רכבו ואת המונו. ונתתיהו בידיך. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי, והלכתי, ואם לא תלכי עמי, לא אלך. ותאמר, הלוך אלך עמך, אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא. קום דבורה, ותלך עם ברק קדשה, ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה, ויעל ברגליו עשרת אלפי איש, ותעל עמו דבורה. וחבר הקיני נפרד מקין מבני חובב חותן משה, וית אוהלו עד אלון בצעננים אשר את קדש. ויגידו לסיסרה כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור. ויזעיק סיסרה את כל רכבו תשע מאות רכב ברזל ואת כל העם אשר איתו מחרוש את הגויים אל נחל קישון. ותאמר דבורה אל ברק <קום>, קום כי זה היום אשר נתן אדוני את סיסרא בידיך הלא אדוני יצא לפניך? וירד ברק מהר תבור, ועשרת אלפים איש אחריו. ויה המדוני את סיסרא ואת כל הרכב, ואת כל המחנה לפי חרב, לפני ורק. וירד סיסרא מעל המרכבה, וינוס ברגליו. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה, עד חרושת הגויים. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. וסיסרא, נס ברגליו אל אוהל יעל, אשת חבר הקיני, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני. ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו. סורה, אדוני, סורה אליי, אל תירא. ויסר אליה האוהלה, ותחסהו בשמיכה, ויאמר אליה, השקיננה מעט מים, כי צמאתי. ותפתח את נוד החלב, ותשקהו, ותכסהו. ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, והיה אם איש יבוא, ושאלך, ואמר, היש פה איש? ואמרת, אין. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלת, ותתקע את היתד ברכתו, ותצנח בארץ, והוא נרדם, ויעף, וימות. והנה ברק, רודף את סיסרא, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו, לך, ואראכה את האיש אשר אתה מבקש. ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת, והיתד ברכתו. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען. עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען.